Pentru cine bat clopotele? Pista 18 În peșteră, Maria trebăluia pe la vatră și Pilar la masa de bucătărie. Focul scotea fum mult, dar după ce fata scormonie în el, aruncă un butuc peste vatră și început să facă vânt cu o hârtie împăturită, răbufni și se aprinse, lemnele luare foc și flăcările se înălțară ațățate de curentul tras de vânt prin spărtura din tavan. Și zăpada asta, zise Robert Jordan. Crezi că are să se aștearnă groasă?" Groasă!" răspunse Pablo cu satisfacție. Apoi strigă înspre Pilar. Nici ție nu-ți place zăpada, așa e femeie? Acum, dacă ești comandant, așa e că nu-ți place zăpada?" Cât din partea mea?" răspunse Pilar vorbind peste umăr. Dacă ninge, să ningă!" Bea o gură de vin inglez!" îl îndemnă Pablo. Eu azi toată ziua am băut și am așteptat zăpada. Dă-mi și mie o cană, zise Robert Jordan. În sănătatea zăpezii, urlă Pablo, ciocnind cana cu a lui. Robert Jordan îl privi drept în ochi și ciocni la rândul său. Ucigaș răit cu ochii de câine turbat, gândi. Cât mi-ar plăcea să te pocnesc peste dinți cu cana asta. Stăpânește-te, își zise mai departe. Stăpânește-te! E tare frumos când ninge, urmă Pablo. Acum n-ai să mai vrei să dorme afară pe o asemenea ninsoare. Vă să zică și asta o ai în cap, nu-i așa? gândi Robert Jordan. Ai o mulțime de griji pe cap, Pablo, văd eu bine. Crezi? întrebă el politicos. Sigur, răspunse Pablo, e frig tare și umezeală. Habar n-ai tu de ce costă 65 de dolari bătrânul meu sac de dormit, gândi Robert Jordan. Bine ar fi să-mi dea cineva măcar câte un dolar pentru fiecare dată când am dormit în el pe zăpadă. Și crezi că ar trebui să dorm înăuntru? Întrebă el, la fel de politicos. Da. Mulțumesc, zise Robert Jordan. Am să dorm afară. În zăpadă? Da. Săriți-ară ochii ăștia tulburi și mici ca de porc și uscați-i sară de șorici țepos În zăpadă În zăpada asta blestemată, ruinătoare, neașteptată, împuțită, cobitoare și aducătoare de înfrângeri Se duse lângă Maria care tocmai pusese pe foc un alt butuc de brad și îi spuse fetei Frumos mai ninge afară Dar zăpada asta are să te încurce la treburile tale, nu-i așa? Îl întrebă Maria nu ești necăjit?" Cheva," răspunse Robert Jordan. Nu-i bine să te necăjești. Când e gata masa?" M-am gândit eu că ai să fii lihnit de foame," spuse Pilar. Nu vrei să-ți dau acum o bucată de brânză?" Mulțumesc," zise Robert Jordan. Iar Pilar se întinse, loburduful mare de brânză prins într-o plasă atârnată de tavan, îi tăie cu cuțitul de la capătul început o felie groasă și i-o întinse. Rămase acolo în picioare și începuse să mănânce. Prea mirosea capră ca să mai poată spune că e bună. Maria, chemă Pablo fără să se ridice de la masă. Cei? întrebă fata. Șterge masa asta, Maria, zise Pablo și zâmbia cru spre Robert Jordan. Ștergeți tu balele de la gură, îi strigă Pilar. Șterge-te pe bărbie, spală-ți cămașa și pe urmă curăță și masa. Maria, strigă din nou Pablo. Nu-l lua seama, e beat mort, o sfătui Pilar. Maria, strigă iar Pablo. Afară tot mai ninge și o zăpadă de mai mare dragul. Nu știe nimic despre sac, gândi Robert Jordan. Scârba asta cu ochi porcești habar n pentru ce le-am dat eu olora de la Uds, 65 de dolari pe un sac de dormit. Totuși, tare bine ar fi dacă s-ar întoarce țiganul. De cum o veni țiganul, mă duc după bătrân. Aș pleca chiar acum, dar e foarte posibil să nu dau de ei. Nici nu știu precis unde stă la pândă." Nu vrei să facem un om de zăpadă?" îl întrebă pe Pablo. Hai să ne batem puțin cu zăpadă." Ce?" întrebă Pablo. Ce ai zis să facem?" Nimic," răspunse Robert Jordan. Ți-ai acoperit bine șeile?" Da." Apoi Robert Jordan spuse pe englezește. Ai de gând să dai ceva de mâncare bieților cai sau vrei să-i lași priponiți să sape prin zăpadă după iarbă? Cum? Nimic. Te privește personal, bătrâne. Eu am să plec de aici pe picioarele mele, nu călare. De ce vorbești pe englezește? Întrebă Pablo. Nu știu, răspunse Robert Jordan. deodată când sunt tare obosit vorbesc englezește. Ori dacă sunt foarte scârbit de ceva. Sau când sunt dezorientat, să zicem... Dacă nu mai știu deloc în Cotrosu o apuc, vorbesc englezește doar așa, să aud cum sună. Sunetul ăsta am de curaj. Ar trebui să încerci și tu odată. Ce tot spui acolo englez? întrebă Pilar. Pare să fie ceva vrednic de luat în seamă, dar nu pricep. Nimic, răspunse Robert Jordan. Am spus nimic pe englezește. Bine, atunci spune și pe spaniolește, îl îndemnă Pilar pe spaniolește e și mai scurt și mai ușor de zis. Bineînțeles, recunoscu Robert Jordan. Dar vai măi, băiatule, își zise el, of tu, Pablo, of tu, Pilar, of tu, Maria și of voi cei doi frați care stați acolo în colț și ale căror nume le am uitat, însă trebuie să mi le aduc aminte. Câteodată parcă mă satur până peste cap. De toate, și de voi și de mine însumi, și de război, Fiindcă mă întreb de ce? De ce și iarăși de ce trebuia să ningă acum? E prea din calea afară, e prea mult. Nu, nu e. Nimic nu e prea din calea afară. Nimic nu e prea mult. Trebuie să iei lucrurile așa cum sunt și să te descurci. Să nu te mai văicărești și să accepți zăpada ca pe o realitate, așa cum ai făcut Adinauri. Iar primul pas de acum înainte e să te înțelegi cu țiganul și să te duci la bătrân. Dar să ningă... Acum, în luna lui mai, gata, ajunge, își spuse Robert Jordan. Termină cu căreala și treci la treabă. E ceva cu un pahar, o vorbă din Evanghelie. Cum e expresia aceea cu paharul? Va trebui ori să-mi îmbunătățesc memoria, ori să nu mă mai gândesc la citate, fiindcă de câte ori nu îmi amintesc exact un citat, îmi umblă prin minte ca un nume uitat și cu neputință de reamintit atunci pe loc. Oare cum e vorba aceea cu paharul? Dați-mi, vă rog, și mie o cană de vin, spuse el în spaniolește. Apoi urmă, zăpadă multă, da, Pablo, mucea neve? Bărbatul cel beat ridică privirile și zâmbi, în cuvință dând din cap și spuse, Gata ofensiva, gata podul, zăpadă și atâta. Crezi care să ningă multă vreme? Întrebă Robert Jordan și se așeză alături de Pablo Crezi că vom rămâne înzăpeziți toată vara, Pablo, bătrânule? Nu toată vara, dădu Pablo răspuns Doar în noaptea asta și mâine toată ziua Ce te face să crezi așa? Sunt două feluri de vifore, răspunse Pablo cu gravitate, cântărindu-și bine cuvintele Unul vine dinspre Pirinei, atunci se lasă germare Dar e prea târziu pentru unul din ăsta Bine," se bucură Robert Jordan. e destul de bine." Vifornița de acum vine dinspre Cantabrico," urmă Pablo. Vine dinspre mare. Dacă suflă vântul dintr-acolo, atunci e viforniță mare și zăpadă multă." De unde ai învățat toate astea, bătrâne?" întrebă Robert Jordan. Acum, când îi se furia, furtuna asta îl pasiona așa cum îl pasiona sărătă furtunile." Un viscol, o vijelie, o aversă neașteptată, o furtună tropicală sau o ploaie iute de vară cu tunete și fulgere printre crestele munților, îi pricinuiau o neliniște unică în felul ei. La fel ca starea de ațățare din toiul unei bătălii, dar cu mult mai pură. Și într-o bătălie era vântul, dar un vânt fierbinte. Fierbinte și uscat cum îți este limba în gură. Și suflă cu putere. Fierbinte și murdar. Și ba se întețește, ba se potolește, după cum hotărăsc sorția acelei zile. Cunoștea bine vântul acela. Dar un viscol era tocmai opusul acestora toate. Pe viscol te apropiei de animalele sălbatice și ele nu se speriau. Atunci umblă fără să știe unde se află și uneori cerbul vine să se adepostească la spatele cabanei. Pe vreme de viscol te poți îndrepta călare spre un elan, iar bietul animal confundă calul tău cu un alt elan și vine la trap către tine. La vreme de viscol totdeauna a avut să se impresia pentru scurte răstimpuri că pe lume nu mai există ființe vrăjmașe. Când e viscol, vântul poate sufla cu putere de uragan, dar aduce doar puritate albă și văzduhul e plin de albeață mișcătoare, toate se schimbă la față, iar după ce vântul contenește... Rămâne tăcerea și neclintirea. Era un vifor puternic și ar fi putut să se bucure de el. Strica totul, dar nu însemna că nu se poate bucura de el. Eu am fost mulți ani căruțași," spuse Pablo. Înainte de a se fi ivit camioanele, căram în căruțe grele mărfurile peste munți. În meseria asta înveți repede cum merge vremea." Și cum ai ajuns să intri în mișcare?" Totdeauna am fost de stânga, răspunse Pablo. Aveam multe legături cu oamenii din Austria și acolo sunt mult mai înaintați cu politica. Totdeauna am fost pentru republică. Dar ce făceai înainte de mișcare? Lucram pentru un negustor de cai din Saragoza. Vindea cai pentru arenele de lupte cu tauri și armatei pentru remontă. Atunci am întâlnit-o pe Pilar și pe vremea aceea, așa cum ți-a spus și ea, era cu matadorul finit de la Palencia. Cuvintele din urmă le rosti cu evidentă mândrie. Nu prea era el cine știe ce matador," spuse unul dintre cei doi frați așezați la masă, aruncând o privire spre Pilar care stătea cu fața la vatră și cu spatele la ei. Nu," întrebă Pilar întorcându-se către cel ce vorbise. Nu prea era cine știe ce matador?" Și, cum ședea acolo în peșteră lângă vatră, parcă îl vedea în fața ochilor, mic de statură, cu chipul smead și totdeauna grav, cu privirile triste, obrajii scofălciți și părul negru creț și umed pe frunte, unde pălăria strâmtă de matador lăsa o dungă roșie, de nimeni altcineva observată. Îl vedea acum stând drept în picioare, înfruntând taurul de cinci ani, înfruntându-i coarnele care să răcai în văzduh, gâtul jos care săltase calul ca pe un fulg, în timp ce călărețul înfigea în el lancea ascuțită, îl săltase sus și tot mai sus, până ce calul se prăvălise cu o trosnitură, iar călărețul fusese aruncat peste împrejmuirea de scânduri, vedea taurul proptindu-se pe picioarele de dinainte și grumazul jos, mânuind coarnele ce scormoneau în măruntaiele calului, Îndărgindu-se să stoarcă din el și ultima picătură de viață Și îl vedea pe el, pe Finito, care n-ar fi fost cine știe ce matador Stând în fața taurului și întorcându-se spre el într-o parte Îl vedea acum limpede, cum își înfășoară în jurul bățului mantia largă și roșie Mantia atârna grea de sângele cules în timpul paselor de pe capul și spinarea taurului de pe şiroaiele umede și şi lucitoare ce se scurgeau peste greabă, pe picioare și pe spinare, când taurul înălța capul, și banderilele zdrânganeau, Îl vedea pe finito stând la cinci pași de capul taurului în profil, și taurul rămânând neclintit și masiv, iar pe finito ridicând spada până la nivelul umărului și pe urmă, privind în lungul spadei inclinate către un punct pe care nu-l putea încăzării, din pricina capului înălțat al taurului. Pe urmă, folosind mișcările largi făcute cu mantie udă și grea din mâna stângă, Vasili taurul să-și aplece capul. Deocamdată se lăsa puțin pe călcâie, înclinându-se pe spate și ținând de-a lungul spadei înclinate pieziși spre partea cornului rupt. Pieptul taurului tresălta și ochii urmăreau mișcările mantiei. Acum îl vedea foarte limpede și îi auzea vocea subtire și clară în vreme ce el întorcea capul către publicul din primul șir de locuri, dincolo de împrejmuirea roșie și striga. Să vedem dacă îl putem doborâ în felul acesta. Îi auzea deslușit glasul și apoi vedea prima înclinare a genunchilor când se apleca înainte și curbura trupului peste cornul ce cobora tras de o vrajă, pe când botul animalului urmărea faldurile mantiei lăsate în jos, pe urmă încheietura subțire, bronzată și sigură de sine, alunecând peste coarne și mai jos de ele din clipa în care spada pătrundea în umflătura greabănului acoperit de praf. Vedea lama lucitoare cufundându-se încet, dar necontenit, ca și cum zvăgnirea înaintea taurului ar fi supt în trupul său, smulgând-o din mâna omului, și îi urmărea mișcarea până când degetele brune ajungeau să atingă greabanul încordat, iar atunci matadorul scund și smead la chip, ale cărui priviri nu părăsiseră nicio clipă punctul unde înfipsese spada, își smunci în lături pântecele subt, ferindu l de atingerea cornului, și se trase deoparte de lângă trupul animalului, rămânând în picioare cu mantia înfășurată pe bățul din mâna stângă și înălțând dreapta în așteptarea morții taurului. Îl vedea acolo drept și neclintit, urmărind cu ochii sforțările taurului care se trudea să rămână în picioare și se clătina ca un copac înainte de prăbușire, urmărind i ultima încordare ce cei mai putea ține picioarele drepte pe pământ, iar mâna omului celui mărunțel stătea înălțată deasupra capului, în cel mai grăitor gest de triumf. Îl vedea stând acolo și trăind satisfacția epuizantă și amețitoare a lucrului împlinit, Trăind satisfacția răpunerii Taurului, trăind satisfacția izbânzii de a nu fi fost atins și nici lovit cu cornul în clipa când se trăgea în lături Și pe urmă, în vreme ce el rămânea încremenit pe loc, Taurul nu se mai putu ține pe picioare și se prăbuși la pământ cu un trosnet Răsturnându-se cu toate cele patru picioare în văzduh, apoi îl văzu pe bărbatul scund și smead, îndreptându-se obosit și fără zâmbet către marginea arenei Știa că atunci n-ar fi putut fugi peste arenă nici măcar de i-ar fi fost viața în joc și îl urmări cu privirea cum pășește încet către gardul împrejmuitor, se șterge la gură cu un prosop, înalță privirile spre ea, clatină din cap, pe urmă își șterge fața cu prosopul și începe turul de triumf în jurul arenei. Îl vedea pășind încet, aproape târându-se în jurul arenei, zâmbind, înclinându-se, Zâmbind iar, cu toți cei ce l-ajutase revenind de în urma lui și, oprindu-se din când în când, să ridice de jos țigările de foi, iar pălăriile să le arunce în dărât Îl vedea înconjurând arena cu privirile veșnic triste, dar zâmbind mereu și sfârșind turul arenei chiar în fața locului unde se afla ea Apoi îl căuta cu privirea și îl văzu așezat pe o treaptă a gardului de lemn cu fața înfundată într-un prosop toate acestea le văzut Pilar în vreme ce sta aplecată deasupra vetrei și pe urmă spuse. Va să zic că nu era matador bun. Ce soi de oameni am ajuns și eu să-mi petrec zilele." Era matador iscusit," mărturisii Pablo, numai că nu l-ajuta trupul, fiind el prea mic de statură. Și doar știe o lume că era ofticos," spuse Primitivo. Ofticos?" zise Pilar. Cine nu s-ar fi ofticat după un trai ca al lui? Cine nu s-ar fi ofticat în țara asta unde săracul nu poate niciodată nădăjdui să scoată un ban dacă nu e criminal ca Juan Marci, ori toreador, ori tenor la operă? De ce n-ar fi fost ofticos? Într-o țară unde burghezii se îndoapă atâta că își nenorocesc burțile și nu-și mai duce zilele fără bicarbonat de sodiu, iar săracii flămânzesc de când se nasc și până își dau sufletul. Cum să nu fi fost ofticos? Voi n-ați fi fost ofticoși dacă ați fi umblat din loc în loc pe subăncile vagoanelor de clasa a treia ca să nu plătiți bilet Când vă duceați prin târgurile unde se dădeau lupte de tauri și să deprindeți meseria ca băieți frageți ce v-ați fi aflat Pe acolo pe subănci, în praf și murdărie și printre scuipături noi sau vechi și uscate Voi nu v-ați fi oftica dacă piepturile v-ar fi fost zdrobite de coarnele taurilor? Sigur că da, mărturisi primitivă Dar eu n-am spus decât că era ofticos Bineînțeles că era ofticos, spuse Pilar de lângă vatră, stând cu lingura mare de lemn ridicată în mână Era scund de statura, avea glas pițigăiat și cumplit se mai temea de tauri Niciodată n-am văzut un om mai înfricoșat înainte de luptă și mai fără teamă când intra în arenă Uite tu acum, îi spuse lui Pablo, care mai ți -e frică de moarte? Crezi că treaba asta are vreo însemnătate? Dar lui Finito mereu era teamă și în arena se purta ca un leu îi mersese vestea că e tare viteaz, spuse celălalt frate Niciodată n-am văzut un bărbat cu atâta frică în suflet, zise Pilar Nu voia să țină în casă nici măcar un cap de taur împăiat Odată la aferia din Valiadolid a ucis cum nu se poate mai frumos un taur de al lui Pablo Romero Îmi aduc aminte, o întrerupse cel din tâi dintre frați Am fost și eu de față era un taur de culoarea săpunului, cu cârlionți pe frunte și niște coarne cât toate zilele. Avea mai mult de 30 de arobas, unitate de măsură pentru greutăți folosită în Spania și America latină, egală cu 11,51 kg. A fost cel din urmă taur pe care l-a răpus el la valia Dolid. Chiar așa, întări Pilar. Și pe urmă clubul spectatorilor înfocați, cei de obișnuiau să se întâlnească la Cafeneaua Colon și de clubului numele lui Finito, au trimis capul lampăiat și l au dăruit cu prilejul unui mic banchet la Cafeneaua Colon. Cât a ținut masa, capul taurului a rămas prins în perete, dar era acoperit cu o pânză. Mă aflam și eu la masă și mai erau și altele, cum ar fi pastora, una mai urâtă chiar și decât mine, și Ninia de Los Pienes și încă niște țigănci și curve de alea de rang mare. A fost un banchet mic, dar înfocat, și era gata să iasă cu bătaie din pricina unei certe între pastora și o curvă dintre cele mai vestite, că se certau pe-al cui este nu mai știu ce lucru de preț. Eu una mă simțeam ca într-al noulea cer și ședeam lângă finito și am băgat de seamă că se ferea să se uite înspre capul taurului, cu toate că fusese acoperit cu o pânză roșie, cum sunt acoperite la biserică chipurile sfinților În săptămâna patimilor celui căruia îi spuneam mai înainte mântuitorul nostru Finito nu prea mâncase, fiindcă suferea de pe urma unui palotaso O lovitură dată cu latul cornului Tocmai când omora taurul la cea din urmă corii lui La Saragosa în anul acela Și rămăsese o vreme fără cunoștință Și stomacul nu-i mai primea aproape nimic Și din vreme în vreme, cât ținuse banchetul tot aducea Batista la gură și lăsa în ea sânge Da, ce pornisem să vă spun? Despre capul taurului, răspunse primitivă Despre capul împăiat al taurului Da, urmă Pilar, așa e Dar trebuie să vă mai spun și unele amănunte Ca să puteți vedea bine cum a fost Finito nu era niciodată prea vesel Că doar l-ați cunoscut Mai toată vremea stătea încruntat Și când eram numai noi singuri Niciodată nu l-am văzut să râdă și el de ceva, nici măcar de lucrurile cele mai hazli. La el toate erau cum nu se poate mai serioase. Era aproape la fel de serios ca și Fernando. Da, atunci era un banchet dat în cinstea lui de un club de oficionados, adunați cu toții la clubul finito și, prin urmare, se cerea din partea lui să arate oarecare veselie, prietenie și încântare. Așa că toată vremea cât a ținut masa a zâmbit și a spus vorbe prietenoase și numai eu am băgat de seamă ce făcea cu Batista Trei Batiste avea la el, da, pe toate le murdărise și după ce a isprăvit-o și pe cea din urmă mi-a spus în șoapte. Pilar, nu mai pot îndura povestea asta, cred că ar trebui să plecăm Atunci hai să plecăm, i-am spus eu, fiindcă vedeam cât suferă de greu în clipa aceea era mare veselie la banchet și se ridica o larmă de-ți lua auzul Da nu, nu pot să plec," mi-a spus tot Finito La urma urmei e un club botezat cu numele meu și am oarecare îndatoriri." Dacă te simți rău, hai să mergem," l am îndemnat eu Nu, s-a împotrivit Finito, am să rămân, dăm și mie niște vin alb de Andaluzia." Eu ziceam că nu i-ar face bine să bea de vreme ce nu mâncase nimic și ședea așa de rău cu stomacul Dar se vedea cât de colo că nu putea să îndure veselia din jur, nici râsetele și nici gălăgia dacă nu bea și el ceva Așa că am stat și m-am uitat la el cum dă în grabă pe gât aproape o sticlă întreagă de vin Și cum terminase batistele? Acum se slujea de șervet pentru același lucru pentru care se slujise și de batiste la vremea aceea, banchetul ajunsese într-adevăr la cea mai mare însuflețire, iar curvele mai ușoare la trup erau purtate de jur împrejurul mesei pe umerii unora dintre cei ce făceau parte din club. Pe urmă s-au ținut de capul pastorei să le cânte un cântec și el, Elminio Ricardo o acompania la gitară și totul era tare înduioșător și prilej de prietenie dezlănțuită și chef de mai mare dragul. Niciodată în viața mea n-am văzut banchet la care să se ajungă până către asemenea culm de voioșie, adevărat flamenco, și încă nu venise vremea să se coboare pânza de pe capul taurului, fiindcă ăsta era, la urma urmei, rostul petrecerii și al banchetului. Eu însă îmi petreceam așa de bine și eram așa de ocupată să bat din palme după cântecul ghitarei lui Ricardo sau să alcătuim o ceată care să bată din palme, ajutându-o pe Ninia de los Pienes să cânte, încât nu mi-am dat seama că finit-o umpluse servetul lui și îl luase pe al meu la rând. Acum bea din ce în ce mai mult vin. Ochii îi sticleau un cap și zâmbea fericit către cei de față. De vorbit nu prea putea să vorbească, fiindcă, mai de câte ori încerca, Trebuia să folosească șervetul, dar arăta cum nu se poate mai vesel și mai mulțumit, lucru pentru care la urma urmei se și afla acolo. Și iacă așa mergea banchetul, iar bărbatul care ședea alături de mine și fusese menagerului, Rafael Galo, îmi spunea o istorie și istoria asta se sfârșea astfel. Iar atunci Rafael a venit la mine și mi-a zis, Tu ești prietenul meu cel mai bun și cu sufletul cel mai ales." Te iubesc ca pe un frate și vreau să-ți fac un dar." Pe urmă mi-a dat un ac cu diamant, m-a sărutat pe amândoi obrajii și am fost foarte înduioșați. Și așa, după ce mi-a dat acul cu diamant, Rafael Galo a ieșit afară din cafenea, iar eu i-am spus lui Retana așezat la masa alături de mine. Puturosul ăsta de țigan tocmai a iscălit un contract cu alt manager. Ce vrei să spui?" m-a întrebat Retana. De zece ani îi sunt manager și niciodată până acum nu mi-a făcut vreun dar. Altceva nu poate să însemne," a zis managerului El Gallo. Și fără îndoială că era adevărat și de-aia s-a despărțit El Galo de el. Dar când a ajuns aici cu povestirea, s-a vărât în vorbă și pastora pe semne nu ca să-l apere pe Rafael, fiindcă nimeni nu-l pone grise vreodată mai rău decât ea însăși, ci fiindcă managerul îi vorbise de rău pe țigani, spunând puturosul ăsta de țigan. Și s-a vărât în vorbă cu atâta înfocare și asemenea cuvinte că managerul a tăcut mâlc. Eu am încercat să o domolesc pe pastora și altă gitana a vrut să mă potolească pe mine. Și s-a stârnit o gălăgie de nu mai putea nimeni sau dă nimic, în afară de vorba curvă, strigată în gura mare, mai presus de toate celelalte vorbe, până ce s-a făcut din nou liniște și câte ștrele cele care ne-a în să mă înceartă, ne-am așezat la masă cu privirile ațintite în pahare, iar abia atunci am băgat de seamă cum finito se uită lung la capul de taur, tot învălit în pânză, iar pe chipii se zugrăvea o groază nespusă. Chiar atunci, președintele clubului a început vorbirea ce trebuia să preceadă dezvelirea capului și cât a ținut vorbirea, mereu aplaudată cu strigăte de o, lei și strașnice bătăi în masă, m-am uitat mereu la finit-o cum se folosește de șervetul lui, nu, nu al lui, al meu, și cum se scufundă din ce în ce mai adânc în scaun și se uită cu groază și parcă vrăjit la capul de taur, prins pe perete drept în fața lui și învelit în pânză. Către sfârșitul vorbirii, finito a început să scuture din cap și s-a scufundat și mai adânc în scaun. Cum te mai simți, dragul meu?" l-am întrebat. Dar când s-a uitat la mine, nu m-a mai cunoscut și doar a scuturat din cap zicând într -una. Nu, nu, nu!" A venit și vremea când președintele era aproape la capătul vorbirii lui. Și atunci toată lumea s-a pornit pe aplauze și strigăte, iar președintele s-a urcat pe un scaun, s-a înălțat. Și a desfăcut nodul șnurului care lega pânza cea roșie peste capul taurului și a început să o tragă încet în jos Dar pânza s-a prins într-un corn, iar el a desprins-o și a luat-o de pe coarnele lucitoare Și deodată s-a ivit chiar taurul cel șarg și mătăhălos, cu coarnele lui negre arcuite în sus și țintite drepte înainte Cu vârfurile albe ascuțite ca acele ariciului și capul taurului arăta de parcă ar fi fost chiar viu Fruntea era la fel de cârlionțată ca și atunci când fusese viu nevătămat. Nările mari umflate și ochii sticleau și căutau drept spre Finito. Toată lumea striga și aplauda, iar Finito se scufunda mereu mai adânc în scaun, apoi deodată s-a făcut tăcere de plină, toți cei de față s-au uitat spre el și Finito zicea Nu, nu!" și se trăgea tot mai în jos și pe neașteptate a strigat tare. Nu! Și bășici mari de sânge i-au apărut pe buze, dar el nici măcar nu s-a mai șters cu șervetul, așa că bășicile de sânge i s-au scurs pe bărbie, dar el tot la capul taurului se uita și a zis Cât e vremea luptelor? Da! Ca să câștig bani? Da! Ca să am ce să mănânc? Da! Dar eu nu pot să mănânc! Auziți sau nu? Sunt bolnav de stomac și acum s-a dus vremea luptelor! Nu, nu, nu! S-a uitat de jur în prejurul mesei, pe urma iar la capul taurului și iar a zis Nu, încă o dată, și-a lăsat capul în piept, a dus șervetul la gură și pe urmă a rămas nemișcat și n-a mai scos o vorbă Iar banchetul, care începuse atât de bine și făgăduia să fie cum nici nu se pomenise mai vesel și mai prietenesc, n-a mai avut niciun haz Și la câtă vreme după asta a murit? întrebă primitivă. În iarnă, răspunse Pilar Niciodată nu și-a mai revenit după acea ultimă lovitură cu latul cornului primită la Saragosa Izbiturile astea sunt mai rele decât o împunsătură, fiindcă rana e pe dinăuntru și nu se mai vindecă Primea câte una mai de fiece dată când ucidea taurul și de asta n-a putut să aibă izbâns și mai strălucite Îi venea tare greu să se tragă de deasupra coarnelor pentru că era mărunt de statură Aproape totdeauna îl lovea cu latul cornului dar bineînțeles că de multe ori doar la atingea. Dacă era așa de scund, n-ar fi trebuit să se facă matador, zise Primitivo. Pilar se uită la Robert Jordan și clătina din cap. Apoi se apleca asupra căldării mari de tuci și tot mai clătina din cap.